All right, how you guys doing? How are you? I like how everybody's sitting in the back. Makes me feel really far from you. <laughs> I I feel like we should should we? I think we should. Yeah, we, should we should pull this yeah. forward. Yeah. Or make everybody come to us. Let's make them come. Yes. Can we get everybody to move forward just a little bit? <laughs> it just feels really far. <laughs> Kicsit olyan távolinak tűrjük az egész. I mean, if you want, I can even stand on a chair. Szeretnétek John-t valálhatat a székre is. I promise, I won't spit on you. Megígérem, hogy nem fogunk rátok köpködni. So have you guys been enjoying going through Joshua together? Örömmel tagatlalita abban, hogy Joszué könyvémmegyünk mostanaba keresztül. Joshua, I hope. No I can. Yes, uh it's a it's an incredible book. Ez egy fantasztikus könyv. And I'm really excited because I feel like I get one of the best chapters to talk about today. Iszonyú izgatott vagyok, mert úgy gondolom, hogy az egyik legjobb fejezetet kaptam már. Um a couple of weeks ago, um, studying chapter 6 pár hét ezelőtt, amikor tanulmányoztam a hatodik fejezetet. We saw how Israel, you know, how they had great victory over Jericho. Láttuk azt, hogy hogy hogyan hogyan győzedelmes Izrael Jerikó városa felett. But then in chapter 7 what we read is how they faced a small little city named Ai. De aztán a hetedik fejezetben láttuk azt, amikor a nép egy, egy pici várossal ajvárosával került szembe. And what I find very interesting is that in chapter 6, uh, it was completely 100% God who gave them the victory. És a hatodik fejezetben azt látjuk, hogy teljes mértékben 10 Isten volt az, aki a győzelmet adja. But, but then in chapter 7, they come to AI, and all of a sudden it seems as though they feel as though they got everything together. De amikor a hetedik fejezethez érünk azt ezt látjuk, hogy, hogy Izrael úgy érzi, amikor azért, értek, hogy ők mindent jól tudnak és mindent majd tudnak. És, és úgy gondolták, hogy hát Ajvárosa nem olyan nagy, hogy, 3000 ember elég. No, ez egyszerű lesz ezt a város legyőzni. the same way that we are? De nem vagyunk mi is sokszor így. You know that in, in the same situation it's God, He's the one who gives us great victory. Hasonló szituációkban ugyanúgy mindig Isten az, aki, aki hatalmas győzelmeket ad. It's all, it's 100 God. És ez 100%-ban Isten. But then, uh, for whatever reason, we start to get self-confident. És, és valamilyen valamilyen oktáv fogva mi, mi elkezdünk magunkban bízni. Instead of being 100% god dependent, óhogy hogy 100%-ban Istenre Instead of obeying his commands, relying upon him, trusting in him, óhogy hogy hogy Önben a biznánkság és az ő parancsnójnak engedelmeskedni. Somehow all of us on we think, well, we got it all together. Volamiért úgy gondoljuk, hogy Várján, már mi meg and once again, chapter 6, we fully see it was 100% God who and gave a hatodik, the victory. Láttuk, az, But in chapter 7, we see that there was sin in the camp. De a azt, hogy ott volt a, a a and we see that that, and we also can kind of see that there was the self-confidence. They kind of had this pride in them, and they got whooped on. És, és látjuk azt, hogy magukban bíztak, hogy, hogy elkezdtek bizakodni abban, hogy ők milyen erősek és, és ebbe viszony, bizony belebukta. And you talk about a great lesson for us to learn. És, és ez, egy, ez egy hatalmas tanítást egy, egy, egy leckét ad nekünk, amiből tanulha. We ought to never trust in ourselves. We ought to never be selfconfident in yeah, I can do it. És, és ez azt tanítja pont, hogy, hogy nem szabad, hogy magunkban bízunk, hogy magunkban bizakodóak legyünk. But ne. we need to place our trust, we need to place our confidence in him. Hanem a mi, mi bizalmunkat Istenbe kell vetni. I also find it very interesting that in chapter 7, Joshua, we don't read of him going before the Lord and praying before the battle. És azt is látjuk, ami, ami nagyon érdekes, hogy a hetedik fejezetben Józsuét nem látjuk Isten előtt menni, Istennel beszélni, és a <laughs> and, and I find that very interesting és és ezt én nagyon érdekesnek találom. And so I uh, am once again, so we see that just something, something was off, something was wrong, and we obviously see the sin of Aiken. És és látjuk, hogy hogy valami nincs helyén, látjuk, hogy hogy valami nincsen rendben és és látjuk ákán büntet. Aiken, he he finally conve, he confesses. Uh, they get rid of the silver, they get rid of the garment. És végül végül megbánya büntet el eldobják az ezüstöt és és a a lépteket. Uh, the stone Aiken. És és ki Ákánt. I guess he was aching for an aching. Never mind. Bad joke. Stupid. It doesn't work even in Hungarian. But whatever. Do you get it though? No. No. He was like aching for pain. Oh, ah, okay. Yeah. Dun dun. Okay, no. So, anyway. Az angoló beszélünk. szem. poin. Béna. Nodjon béna. Yes. So, let's get into chapter 8 after that. Okay, vágjunk be ez a nyolcadik fejezetbe. And we'll read verses 1 through 2. És az első két verset fogjuk olvasni. Azután ezt mondta az Úr józsué Ne félj, ne rettegj. ved magad mellé az egész hadinépet, azután indulj és vonulj Ajvárosa ellen. Meglász kezedbe adom kiráját, népét, városát és földjét. Úgy bányj Ajvárosával és királyával, ahogy a Jerikóval és királyával bántál, de a zsákmány és az állatok a tiprédátok lehet. Álljatok lesbe a várostól nyugatra. a 7 the very first word is but. I think it's... Dad, or, John, or something like that. 7 yes. And now here in chapter 8 we see a great big now. És, és a viszont, viszont azt látjuk, hogy azután, and and most. you know and, and just like Achan here's the thing is that we can grieve the Lord. And we can Yeah, we can um, Well, this year, yeah. Or, or I mean, like we can, yeah. That's good. That's good. Okay, and then we can also grieve others because yeah. of our sin. Ish, ish, uh... Yeah, like uh, I don't know. Make them like we can bum them out. Make them sad okay and we saw that how Israel how they got rid of this sin and, and this is what, is what really speaks to my heart is that even though there was sin in the camp we don't see God he's like okay I'm done with you guys it's just like you no know, you know they got rid of it and now and God he doesn't give up on them Megsabadultak ettől a bűntől és látjuk, hogy Isten nem ad nem adja föl. The, the sin of Aiken, yeah, it was exposed. It was, the situation got, you know, taken care of. Isten nem mond le róluk, és és látjuk, azt, hogy az Aiken bűnét felfertik és és foglalták. And now, once again, now they're to go up against AI, and God is going to give them the victory. És most azt látjuk, hogy hogy ajvárosra ellen fognak menni és azt olvasuk hogy Isten nekik fogja adni a gözelemet. I mean, the truth of the matter is is that all of us I mean we're sinners we've sinned in the past we sin today we're going to sin in the future. És az igazság az az hogy bűnösök vagyunk bűnö bűnöket követtünk el eddig most is és fogunk. Is. We're going to fall we're going to fail. El fogunk bukni és el fogunk esni. We you know let's all be honest with one another. yeah we we're going to sin. Lencsenköszinték egy másol. Fogunk És el is fogunk és, és bizony el is esünk. But here's the big question. De itt a nagy kérdés. Can we get up? Fel állni. You know, and will we get up? mi? Be, because for instance, we might be dealt a heavy blow, just like how like the Israel was in the prior chapter. Lehet, hogy ugyanúgy, mint az előző fejezetben Izrael mi is egy ilyen hatalmas ütést. Can we, can we get up from that? Feltununk can can járni we ebből? continue on? -tudjuk folytatni az are we going to, you know, get hit, fall to the and stay there. Vagy, vagy kapunk egy ütést? a földresünk és ott fogunk maradni. I always I love a passage in Philippians 3 13 through 14 said forgetting the things which lie behind I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. És annyira tetszik a Filippe a Pálnak a a Szavai Filippi 3-ban a 14. versben, hogy de egyet teszek, ami mögöttem van, az elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenrest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. I mean when you think about Paul and he, he was uh, in complete agreement with the death of Stephen Hogyha, uh, he was persecuting the church Hogyha, uh, so ha, Paul was ha Pál, Pál üldözte a, a, a gyülekezetet, and in fact in Acts chapter 9 és az before 9 he's on the road to Damascus mielőtt elindult volna, it says that he was breathing threats let's read that he was breathing threats Now that word breathing, hogy, hogy in the Greek, it's kind of like a bull, like how a bull breathes. You ez, know, a, bull, a bika, a, a, a, olyan olyan, amíg, <laughs> no, mind, a bika beer. bika breath. I don't know. Whatever. the you a, az a légzés, bika breath. You know, and so I mean, and I see all you guys kind of getting like this right now. <laughs> és, és, és mind, Good, no, mind, no, I'm kidding. <laughs> <laughs> <laughs> and, but but and, and that's the thing is that he was he was so angry he was furious with the church de, de a tény hogy Pál annyira, annyira dühös volt és he, annyira, annyira mérges volt a gyülekezetre hogy fújtatott he was like a bull úgy fújtatott, mint egy, mint egy bika. but of course he met with christ De the találkozott Krisztussal th i mean if you think like on, the, on our past sins and even if you take paul and you and he, you think about man what he did Hogyha belegondoltok az elkövetett bűneitekbe, vagy akár, vagy akár abba, hogy bármiket követett el. És elgondolkodhatunk ezeken, hogy, hogy ránézünk arra, hogy, hogy történtek ezek, elbuktunk, elestünk, és, és gondolhatjuk azt, hogy Isten már nem fog engem and használni. And, el, and el, we can de. really make ourselves spiritually handicapped. És, és ezáltal így, így lelkileg ilyen ilyen bénává tehetjük komunkat. Like, és Isten ott a mennyben gondolhatja azt, hogy hogy figyelj, már nem végezte. We think but we think God's done with us. mi azt gondoljuk, hogy Isten biztos. Because, because we've too many Look at what you've done. you've done this, this, this. He's done, there's no Mert megengedjük, hogy, hogy a sátán suttogja a fülünkbe azt, hogy, hogy te már sokszor elbuktál ezt, meg ezt, meg ezt megtetted És, és esélytelen, hogy te újra fel fogsz állni no, és Isten használni fog. Guys, it's és, és ez fontos És fontos az, hogy, hogy ne úgy mint mint pá, hogy hogy a múltba tekintsünk. And, and, but I'm gonna press on. Hanem azt mondjuk, hogy igen előre megyünk. És lehet, some of us maybe we need this exhortation. És, és lehet, hogy számunkra, néhányunknak szüksége van erre. We've sinned, we've fallen. Hogy, hogy mi elbuktunk és elestünk. But guys, please understand, confess your sin. De, de, Vajatok meg a bűneiteket. And God, He will forgive you of your sins. És Isten meg fogja ezeket bocsátani. Uh, first John 1:9 tells us that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Először elöljáróslévelében, az első fejezetben azt olvassuk, hogy uh, ha, ha megvajatok a bűneiteket. He is faithful and just to forgive you of your sins And ő Isten ő from hűséges és igaz ahhoz hogy őket Confess your sins. He'll forgive us? He does forgive ezeket, us? Meg megfogja, and move on. És, és but once again too le. often we think that because of our sins and what we'll do is we'll just wallow in our sins. Sokszor, sokszor amikor, amikor esünk, akkor, akkor van, but bele, but, but once again here look at what the Lord says to Joshua he says do not be afraid nor be dismayed. De, de it látjuk, hogy azt mondja Isten józújának, hogy ne fej ne retteg. And in the same way, guys, we ought not to be afraid. és és ugyanúgy mindekünk sem szabad félni vagy rettegni. You know, let us do what Paul encouraged us to do. és azt, amire pár bátori. Let us forget the things that are behind us or in our past, and let us look ahead and let us look up. Hogy, hogy felejtsük el azt, ami ami mögöttünk van, hanem hanem feszüljünk előre annak, ami ami előttünk van. You, you know, it's always crazy to me when I read this story, is that, especially in the prior chapter, here Akin, he, you know, he takes the garment, he takes the silver. És főleg ebben az egész részben, főleg az előző fejezetben, annyira durva, amikor azt olvassuk, hogy Ákán eldobja az ezüstöt és a zsákmányt. But now the Lord tells him, or tells Israel, you know what, now you guys can take the spoils. De, de most meg azt mondja Isten Izraelnek, hogy most meg behetitek a számon. And if you think it's just like, whoa, all Aiken had to do was wait. He just had to be a little bit patient. És és arra gondolom, hogy hogy Akin akkor tennie kellett volna az az, hogy türelmesnek kellett volna lenni és hogy várjon. And he could add spoils from AI. és, és Uh, he could have taken the spoils, uh, he could have had some spoils from A.I. Hogy megspórolhatta volna azokat a azokat szörnyi dolgokat, amik történt. No, no, no, no. yeah, well, yeah, yeah, that's good, that's good. Jó, jól mondtad. And so, you know, but here's the application. És, és itt van az alkalmazás száma. You know sometimes what we need to do is we really just need to be patient. We need to wait on the Lord. És néha tennünk kell az az hogy hogy várnunk kell Istenre és és várnunk kell az Ő hívására. I, I, I mean this is so oftentimes we're exactly like Achan werris like okay oh I need that. Oh silver. Perfect. Oh a garment here. Oh okay I'm going hide it. <laughs> és önnyira sok sorojan vagyunk mint Achan hogy hogy meglátjuk az ezüstöt, meglátjuk a a a lepleteket és a kincseket és, és rögtön magunknak akarjuk. And then our sin our sin is exposed és akkor ekkor nyilvános lábálik ez is like right down the road all God was you know he wanted to do exceedingly abundantly above and beyond whatever even Aken could ask or think és is azt látjuk hogy majd később isten sokkal többet akar ennél adni mint amiről Aken álmodik I guess don't we understand that if for patient if we wait on the Lord he wants to I mean he desires to do exceedingly abundantly above és beyond whatever we could ask think. megértenünk, hogy ő akar és ő vágyik arra, hogy adhasson sokkal de sokkal többet, mint amennyit el képzelni vagy amiről álmodni merünk. need patient. De néha türelmesnek. We just need the Lord. várnunk kell between 7 and I mean that's not a very long time. a 7. és a 8. fejezet között nem telik el sok idő. And he have had spoils from Ai. És megkaphatta volna ezeket a zsákmajukat a hajból. És folytassuk a 338-es. És folytassuk a 3-as versetől a 8-asig. Elindult tehát Józsué az egész hadinéppel, és fölvonultak a ellen. Kiválasztott Józsué 30 ezer erős vitést és elküldte őket éjjel. Ezt a parancsot adta nekik, figyeljetek rám, álljatok leszbe a városnál, a várostól nyugatra. Ne legyetek nagyon messze a várostól, és legyetek minnyáján készenlétben. Én a velem lévő egész néppel megközelítem a várost. Ha majd kijönnek, ellenünk, mint először, elfutunk előlük, ők utánunk fognak jönni annyira, hogy elszakítjuk őket a várostól, mert azt gondolják, hogy futunk előlük, mint először. Mi tehát futunk előlük, kiakkor indítsatok támadást a leshelyről, és vegyétek birtokba a város, mert Istenetek az Úr kezetekbe adja azt. És ha majd beveszitek a város, gyújtsátok föl azt, az Úr szava egyetek Lássátok, ezt parancsoltam nektek. Talk about a major contrast in battle strategy here. És itt aztán látjuk a látjuk a, a hatalmas különbséget és kontrasztot a, a két hadi terv között. A terv között either use two or three thousand men és az előző fejezetben látjuk azt, hogy, hogy Izrael ment két-három emberrel. Now they're using 30,000 men. Mennek 30,000 emberrel. And here's the thing is, one thing that I love about the Word of God. is és, és amit nagyon szeretek Isten Is that, that especially in the Old Testament we see a lot of battles. Különösképpen az ősi rengeteg harcot láttunk. We see some battles where they, caught, where it was two men. And they the enemy. Látunk látunk pároian csatát, ahol volt két ember és legyőzték őket. We see battles where they used 300 men. És és látunk olyat, ahol 3000 embert hoztak. And, and God gave them the victory. És ő is tén odaatta győzelmet nekik. And yeah, we see and now here we see that God's using 30000 men. És most itt vagyunk, és azt látjuk, hogy hisse 30000 volt hasznos. There's a the thing that I noticed in all of those victories, every single time they relied on the strength of the Lord, they relied on God. For the victory. És ezt vegyük észre, hogy minden egyes történetben, minden csatánál az emberek Istenre bízták magukat, és ő benne bíztak. Yeah, last week is that they were self confident they didn't seek the lord And, those, and once again, those 3000 men they got pounced, whooped on. And this Even though they have 30, 000 men, now they're relying on the Lord. And, and is But this is why I love is that in every single victory, every single time it was it's it, the glory és minden csatában ez az, amit annyira szeretek, hogy a dicsőség mindig isten and the glory is És a győzelem és a dicsőség mindig És we see that AI, they had some confidence now. És, és látjuk art, hogy, hogy a, a város lakói most már, most már azért maga bizonyos. Yeah, oh, és gondolhattak arról, hogy hát, múlt, az előző alkalommal visszaverték őket, hogyha ez, ez is egyszerű. But lesz. Israel, they had this plan to ambush them. De Izraelnek volt ez a terve, hogy, hogy csapdába csalják őket. Now, there are some commentators here that will state, and, and it's an interesting thought: is that, you know, that with these 30.000 valiant men, they. They were lying in wait in wait. Vannak kommentátorok, akik azt állítják, vagy azt mondják, hogy, hogy ez a 30 ezer ember, ez, ez elbújt, and, és, és vart. And then the rest would attack, you know, with a frontal assault. És a maradék pedig megtámadta a várost. And then they would, you know, they would um, you know, turn around and seemingly they would just run for their lives. És, és egyszer csak fogták magukat, és hátra fordultak, és az életükhez futottak. The, the men of AI they would pour out and the ambush team would rush in and take the city and burn it to the ground. És any városának a népe csak úgy ki. ki ésen a városból és a 30 ezer ember pedig bement és el foglalta. some comments, you know, this is kind of like a cowardly way to fight. És pár kommentátor azt mondja, hogy, hogy, hogy hát ez egy elég gyávom. And it's an interesting thought because it's as though like perhaps God is saying, you know, hey, since last time you were so proud. És és és ez érdekes, mert mert tisztán azt mondja, hogy hogy mivel múltkor annyira büszke volt. Hát. You know, this time, uh, you know, you're gonna win through kind of a coward strategy. Most, most egy egy kicsit ilyen ilyen gyávos stratégiá stratégién keressük so, postelni. So you won't be able to, you know, so you won't be so arrogant. Mi nem egy ilyen ilyen arrogáns. You won't be so sure of yourself. Mi nem egy ilyen ilyen magabiztos magabiztosság. And I find that, and and I do find that very an interesting thought. És ez egy egy nagyon érdekes dolognak tartom. I'm not 100% if it really it was a cowardly way of fighting or just a smart way. <laughs> nem magabiztosan <majd laughs> biztos vagy, hogy, hogy ez egy ez egy gyávó vagyinka, vagy egy, egy robosztus. But the point van. is, is that God, he always, once again, he always deserves the glory. He and the victory is his. De, de mindig, mert a lényeg az az, hogy hogy mindig Isten megérdemli a győzelmet és és a dicsőséget amiért. And, and when we contrast this with chapter 6, És amikor összepattyuk ezt a, a hatodik. I find there's very many interesting things. That first of all, Jericho, it was taken over in the daytime. AI hogy hogy megnézzük Jerikót nap közben foglalták el. AI was to be taken by night. Ajvárosát éjszaka kelet fel. Jericho the children of Israel um, you know they were all united. És Jericho városánál egész Izrael népe egyesült volt és és együtt mentek. Most most itt Ajvárosánál két külön csapatban vannak. Uh, I the battle uh, or you know at Jericho I mean that was just an astounding miracle. És, és nyilvánvaló, nyelvel van, hogy Jericho városánál egy egy hatalmas csoda történt. He is more of a um, a, a strategic maneuver. És AI inkább egy, egy kicsit ilyen ilyen ö, katonai stratégiai manőver lehetett. AI, I'm sorry, AI, what am I saying? No, Jericho. Jericho nell. You know, they just marched around. Blue a a <gül> <They gül> some trumpets, screamed. <gül> Megújttak pár trombitát és kiabált. I, I always picture in my mind here, they're like Aah! And then like they're like. I hope this works! <gül> és, és mindig így képzeltem el, hogy remélem hogy ez működik. And then, yeah. But <laughs> you know. know, but then now here at AI, they had to work hard for the victory. And I like what I like what John MacArthur said. He said this. He said God had sovereign um, God had sovereignly caused Israel's defeat earlier due to Aiken's disobedience. És, és azt tetszik nagyon, ahogy John McArthur fejezi ki ezt, hogy hogy Isten ilyen szuverén módon okozta Izraelnek a, a, a verességét ott ajnál, ákán bűne miatt. Yep. Yeah, this time, De viszont, viszont most ajnál despite Israel's overwhelming numbers, Izraelnek a, a, a túlereje erejétől függetlenül. God was still the, the sovereign power behind the victory. Isten isten még mindig ott volt, mint szuverén hatalom mögöttük. See guys, the reason why I bring out all these different ways of battling and like what happened in chapter 6, what we saw in chapter 7, other victories. És az okkalnak, ami amiért felhozom a hatodik a hetedik fejezetet és összehasonlítgatom ezeket. És because in our spiritual life. Azért mert, mert ami lelki életünkben. We cannot put God in a box. Nem nem rakhatjuk be Istenet egy dobozba. Yes, so often that's exactly what we do. És sokszor ez pontosan az, amit teszünk. You know, we we we somehow we have a picture in our mind that a spirit-filled man or woman, you know, they do it this way, they do it this way and it's always the same. <laughs> és és ott van a fejünkben az a gondolat, hogy egy egy egy lelki nő és egy egy egy Kívő férfi, but, ők így csinálják, vagy úgy. És úgy mindig ugyanaz a but, módszer. But guys, I believe, and even like when you read the book of Acts, I believe that a spirit-field man is one who, you know, that when we're walking, you know, day by day and hour by hour, we desire and long to see, what is it that God wants to do in our lives? Viszont, hogyha megnézem az apostolok cselekedeteit, akkor azt látom, hogy egy egy szentlélekkel betöltekezett ember az, az, aki minden nap keresí és minden nap követni próbálja őt, és, és vele. Van. You know, and here's the thing, guys, and it's always going to be, it's going to be different. És mindig mindenünk na más lesz. And but sometimes we we want to say, oh, since it happened this way yesterday, that's exactly how God's going to want to do it today. De lehet, hogy arra gondolunk, hogy, oh, miért tegnap ez itt, érted, akkor lehet, hogy ma mai akar arányosak. Yeah, but here's the thing, though, is let us understand that, you know, that we just desire, let us desire to allow for the Holy Spirit to guide us and lead us. De, de meg kell értenünk azt, hogy hogy várjunk el arra, hogy a, a Szentlélek vezet minket Es we see how he desires to lead us. Hogy, hogy akarjuk meglátni azt, hogy, hogy ő hogyan szeretne minket vezetni. And so now we read there's going to be a little long section but verses 9 through 29. És a 9-ediktől a 21 20, -ig. 29 ig. Kicsit hosszú lesz, de nem baj. Kicsit hosszú. Azután elküldte őket Józsué. Azok elmentek a leshelyre és elhelyezkedtek Bétel és Aj között, Ajtó nyugatra. Józsué pedig a nép között töltötte az éjszakát. Korán reggel fölkelt Józsué, a népet, azután fölvonult Izrael véneivel a nép élén, Aj ellen. Az egész, nép, egész vele névő hadi nép felvonult, így közeledtek és megérkeztek a város alá. Tábort ütöttek ajtól északra, úgyhogy egy völgy volt közöttük és aj között. Ekkor kijelölt, mint egy ötezer embert és lesbe állította őket Bétel, és aj között a várostól nyugatra. Így helyezték el a népet a tábor egészét, a várostól, északra, a hátba támadókat pedig a várostól nyugatra. József ezt az éjszakát a völgyben töltötte. Látta ezt a királya, a város férfiai pedig nagy hirtelen korán kivonultak, hogy harcoljanak Izrael ellen. A király és egész nép a kijelölt helyre ment, a síkság szélére, mert nem tudta, hogy lesvetettek neki a várostól nyugatra. Józsué és egész Izrael pedig mintha vereséget szenvedtek volna tőlük, futásra kerettek a puszta felé. Ekkor hadba szólították az egész népet, amely még a városban volt, hogy üldözzék őket. Üldözték is Józsuét, és elszakadtak a várostól. Nem maradt senki Ajban és Bételben, aki ne vonult volna ki Izrael ellen. A várostárva nyitva hagyták, és úgy üldözték Izrált. Mikor ezt mondta az úr Józsuének, nyújts ki a kezetben lévő dárdát Aj felé, mert a kezedbe adtam azt. Józsué kinyújtotta a kezében lévő dárdát a város felé. Erre a lesben állók gyorsan fölkeltek a helyükről, és, és futni kezdtek, amint Józsué kinyújtotta a kezét. Behatoltak a városba, elfoglalták, és nyomban felgyújtották a várost. Amikor az aljbeliek hátrafordultak, látták, hogy a város füstje száll az ég felé, és nincs módjuk se erre, se arra menekülni, mert a puszta felé menekült nép is visszafordult üldözői ellen. Amikor ugyanis látta Józsué, és egész Izrael, hogy a leszben állók elfoglalták a várost, és hogy a város füstje száll fölfelé, visszafordultak, és vágni kezdték az ajbelieket. A városban lévők is kijöttek ellenük, és így az izraeliek közé kerültek. Ezek innen, azok onnan vágták őket, úgyhogy senki sem maradt, aki elfuthatott, vagy elmenekülhetett volna. Ajkirályát azonban élve fogták el, és Józsué elé vitték. Miután Izrael teljesen lemérszárolta Aj összes lakosát a harcmezőn és a pusztában, ahol üldözték őket, és miután mindegy szállig elestek, fegyver által az egész Izrael visszafordult Aj ellen, és kardérre hányták az ott lakókat. Összesen ezer Ajbeli férfi és nő hullott el ezen a napon. Józsui ugyanis nem eresztette el a kezét, amelyel a dárdát hajtott, tartotta, amíg Aj valamennyi lakóját ki nem írtották. Csak az állatok és a város zsákhánya lett Izrael prédájává, az Úr szava szerint, ahogyan megparancsolta józsué Így perzselte föl Józsué Ajvárosát, és mindörökre Sivárom romhalmazzá tette. Így van ez ma is. Ajvárosát pedig felakasztatta egy fára, királyát pedig felakasztatta egy fára, és ott volt egész estig. De naplementekor Józsué parancs parancsára levágták a a fá a, a, levették a holttestet a fáról, odadopták a város kapu elé, és nagy kőhalmot raktak föléje, ott van az még ma is. So we see here that in this story we see great strategy and we see great victory. És ebben az igy történetben látunk egy egy nagyszerű stratégiát és egy nagyszerű győzelmet. The battle belongs to the Lord. a, a csata és a, a harc az Istenhez tartozik. want On asks some questions here. Park hédes fá szeretnék tek, you know, tek tenni. When we're victorious, amikor mi mi mi vagyunk. Do you realize? Rá fel felemérikost That it is God. He is the one who gives us the victory. Vajon valójában Isten adja ezt a győzelmet. Or and then when we face the next battle. Vagy mit amikor a következő csatában? Do we go into it with self-confidence Csatával are kerülünk szembe és hogy hogy megyünk mi magunkban bízva or are we relying upon Jesus? Vagy Jézusban bízva megyünk és ő rá I pray that I would be that man that relies on Christ, I pray that you would be the men and women that relies on Christ. Az az imám, hogy hogy én olyan ember legyek, aki aki Krisztusban biztva megy előre és az az imám, hogy hogy is olyanok legyek. God gives us the victory, hogy hogy meglássuk azt, hogy Isten adja a győzelmet, Do we start to rely on our own strength? Amikor amikor győzünk Isten által, akkor elkezdünk a saját erőnkben bízni. Yeah, I got it. És és az gondoljuk mi, hogy hogy most már már megvan, már tudom csinálni. Um, I remember being in high school. Yeah. Emlékszem, hogy kor voltam. And the worship songs were a lot different back then. <laughs> Akkoriban videók voltak. It, it was like, volta. you know, it's like, uh, but there's this one song that stuck in my mind. The worship. In egy, heart. Volt egy dal, ami, ami nagyon nagyon a a fejembe ragadt, és nagyon megígértem. Uh, but it said, in Christ alone. És ez azt mondta, hogy hogy csak Jézusban, csak Krisztusban. I place my trust helyezem csak őben ne helyezem el az én bizalomomat. I find my glory in the power of the cross. és és a kereszt erejében találnom meg az én győzelmét. In every victory. és minden győzelmben. Let it be said of me. mondják azt rólam. My source of strength. A, az én erőm forrása. My source of hope. az én reményem forrása. Is Christ alone. Azt csak is Krisztus. And I pray that that's what we would do is that we would recognize and realize that it is Christ. És és szeretném hogyha mi is ezt csinálnánk, hogy hogy rájöjjünk arra, hogy hogy ez csak is Krisztus. I and mean, guys, it's not our strength. És és szájzok ez nem a mi erőnk. I mean seriously, when I flex my arms go like this, you know? Mikor no. Én csak akkor így lóg lóg. Yeah, my it's just, you know, Mike's a little better, but still you can't trust in it, you know, you can't trust in his strength. De, de egyikünk ében sem bízhatunk. It's hanem, hanem amiben bízunk, ez Krisztus is. And please, I pray that a És imádkozom, hogy, hogy mi tudjuk azt, és tisztában legyünk benne, hogy, hogy Istennek egy hatalmas keze van, ja, hatalmas erős keze let's... van. Rely upon Him. Let us trust in Him. Let us cling to Him. Hogy támaszkodjunk őre, hogy, hogy, hogy bizunk őben. And may we understand and grasp that He is the one who gives us great victory. És hogy ismerjük fel, hogy Ő az, aki, aki hatámos győzelem. But then the next, when we go into the next battle, let us not go in our own self-confidence. És a következő csatába se a saját erőn belém jöjjünk. I mean, guys, when it comes to in areas of sin. Amikor, amikor, a bűnről beszélünk. our lives where, like, okay, we're Lehet, hogy vannak az életünkben olyan területek, ami, amiben meg vagyunk kísértve. But then we don't give in. Then we're like, yes. And we're like, yes. <laughs> I did it. <laughs> you know, and it's like, there's the wrong. It's not because we did it. God, He was our strength. But then what happens is, then the next time, you know, the same. we There's another temptation. It might not even be as strong, but we fail because we didn't rely upon the Lord de ez Isten miatt volt és hogyha mi ezt elfelejtjük és a következő akár egy kisebb kísértésnek úgy megyünk neki, hogy már saját magunkban bízunk lehet, hogy az a kisebb az sokkal inkább el the lehet, hogy nem is kell a bűnről beszélni hanem akár csak a we és imádkozom, hogy mindenben támaszkodjunk Lord. és imádkozom, hogy mindenben támaszkodjunk Istenre Istenre amikor See, so oftentimes we can we can become self-confident in in even our service towards the Lord. És annyira sokszor, a saját szolgálatunkban is, és ilyen magunkban bizakodóak lehetünk. You know, some of us we might we might have the gift of evangelism. És lehet, hogy lehet, hogy néhányunknak megvan az evangélyzat. And so, you know, we, we we would go whenever we would go out and evangelize, we would always be like praying on our knees and begging the Lord just that that they would listen to us. És is lehet. Hogy amikor mindig, amikor megyünk, akkor, akkor a térdünk imádkozva kérjük Istenet, hogy hallgassanak meg. You know, we és kimegyünk az utcára, és azt látjuk, hogy, hogy az emberek beszélnek velünk Istenről, és, és odaadják Istennek az életüket. And then all of a sudden És egyszer csak rájövünk, hogy ho én tudom azt, hogy, hogy kell you know, anymore. Kimegyünk, és van is kell imádkozni. Let's uh -huh. És kimegyünk, and then like we go out and it's just, you know, and people are like I want to talk to you, you know. And, and, and it's because we're relying in our own strength. És, és az emberek azt mondják, hogy nem akartuk I worship. good. És ez csak egy, egy, egy példa de lehet, hogy a dicsőítéssel kapcsolatban, vagy így, hogy, hogy lehetséges, hogy a saját erőddel. Uh, you know, I've led worship many times. És sokszor vezettem dicsőítést. And there's sometimes where like you'll sing a song. És van olyan, amikor egy számot. And like every, like the, the, the, the one time you sing it, and everybody's just like, oh, you know, and you're just like, oh, this is amazing. Ish van egy alkalom, amikor, amikor látod, hogy, hogy mindenki, mindenki a kezét fél és, és mindenki dicsőítéstet és you csak know. gondolod, hogy hát ez. ez People are weeping and you don't know, is because the song so. No, I'm kidding. Because that song so bad, or because it's, you know, it's just because God's moving és és ez emberek nem azért sírnak, mert mert olyan rossz a szám, hanem azért, mert ismét megéri. You know, and, and then like, and then like the next week, so you go like, oh, since that was so great last week, I'm just gonna play that song again. És és lehet, hogy arra gondolsz, hogy a, a múlt héten ez olyan jó volt, ez a ez a dal akkor jövő héten. And you don't pray about what songs you should play. És nem ímádkozol az a and, and, and Mit mit énekelj. It's the same song, same words. Ugyanaz a dal, ugyanazok a szava. And then everybody just like. És mindenki csak így ül, bánya kisá. You know, and then they're like, "Oh, I wish we could just get to the teaching now." And, and then they hear me teaching, and they're like, oh, "I just wish I could get home right now." And so Yeah, no, you know, and so but you know, and the, guys, here's the thing. Once again, in in our in in our in our in all our areas of life may we trust and rely upon him és az Istenben, és, és ő, i also find it very interesting that just the the fact when joshua when he lifts up the spear és tartom, it was like representing like you know the go ahead it was like the go ahead indicator for them to take over ai és ez volt a jelzés arra, hogy hogy igen, menjetek előre és foglaljátok. And, and this this could have been a great sign or a signal of confidence, you know, um, in God. És ez egy ez egy hatámos jel lehetett arra, hogy hogy mennyire bíztak Istenben. Because remember earlier he said, for I will give it into your hands. Mert mert korábban azt mondta Isten, hogy a kezedbe adom a választ. And it kind of reminds me of the story when Moses. És, és right when he uh, uh, when he lifted up the rod. A, a, a botot, and you know and you know it was probably sitting, you know and like and so when it would lower. And then you know and like and so when it would lower. And so he realized, would oh, I better get that up so hát fel, uh, really like like You know, like <laughs> <You know. laughs> oh, Okay, he's done. Yeah, let's get that backup. Okay, morbid, morbid. morbid. <laughs> no, I do have morbid humor. I'm sorry, <laughs> but you know, but you know, but <laughs> okay, but you know, in in this thing, it was like trusting in the Lord de de bízta Istenben és ez az a jelképesztette. signifying trusting God for the victory. És ez Istenbe való bizalmukat jelképeszte, hogy a győzelmet azt Őtőle várja. Whether it was here for um, for AI or back in Exodus with the Amalekites. És ismin egy hogy hogy itt Ajvárosánál vagy kettő Mózesben, amikor amikor a a with the Amalekites as um Amalek. ellen örkét. Yes. And so You know, now there's another spear in the Word of God that really speaks to my heart. A spear, a spear. When Jesus Christ, when He was hanging on the tree, when was when Jesus Christ was when was on the the Water and the blood squirted out. it <laughs> seemed You know, perhaps you know, the, the, you know, I was thinking, oh, there's great victory. <laughs> because Jesus was killed. You know. Hogy, hogy uh, arra gondolunk hogy hogy az miatt mert Jézus megölték a kereszten az miatt van egy egy hatalmas John Corson <gül> De de tetszik az ami ami John Corson One passage he said although a spear was thrust seemingly victoriously into Jesus's side. <gül> és azt mondta hogy noha úgy tönhet hogy hogy Jézus oldalába bögtek egy, egy dárdát, és ezzel egy hatalmas győzedelmet aratta. Satan and to the hordes of hell. Megkora, mekkora meglepe, meglepetés és sok lehetett ez Sátának és az ő, ő, ő csatlósainak. When three days Mikor három nappal később. They arra, that their plan had backfired. Rájöttek arra, hogy az ő saját tervük visszafelesült. Because That's the gospel, is that Jesus is no longer in the grave, Mert ez az a hogy Jézus már nincsen ott a bolygón. he rose again on the third day. Hanem a harmadnak feltámadt. And so, guys, we see here that, you know, here's the men of AI. És látjuk Ai városának népét. They see the 30,000, you know, Israelites behind them. Meglátják They know that they're in trouble. hogy most And do we understand this too, like in spiritual, in applying this spiritually? Satan, he he knows he's in trouble. És és megértjük, hogy ez ez láki jelent, hogy Sátán tudja, hogy hogy bajban. And and and guys, that's why he's he. He wants to cause as much, you know, problems as he can for us. És pont ez mi to akar annyi much, bántalmat és annyi fájdalmat okozni nekünk, mert tudja, hogy veszíteni fog. I don't know if any of you have had this happen, but um, like in California we swim in pools all the time. Nem nemtom, hogy veletek ez már előfordult, de Kaliforniában mi sokszor medencében úszunk. And they're free. Is is egy enyenes, enyenes, nem kell fizetni, ez olyan, jó. But you you go, you know, you stand next to the pool. Do you go so a, a medencébe, you know, and and all of a sudden you can see like a couple of your friends coming up behind you. És egyszer csak, egyszer csak látod, ahó szemét sarkából jön oda oson pár barátod. And it, you know, okay, I'm going in the pool. És és tudod, hogy na most belemenek a medencébe. But I'm not going to go into that pool by myself. But I'm going to try to pull those guys in with me. Meg fogom próbálni maguk, rán, and so there they belem. are, and they're grabbing you, and trying to pull you in, and I'm grabbing them back, and, you, and know, is és, és én is you know, we és all, and all three of us, or as I like to think in my mind, you know, I bring ten people in with me. But, be, be but, but, but guys, that's exactly what Satan wants to do. Pont ez az, amit, amit He knows. Tud. He knows he's going in. És tudja, azt, hogy ő the, a cute lake. It's the lake of fire. És ez nem annyira nem egy olyan vidám, vidám kis tavacska mint a Medence. hanem egy med, and, he, uh, uh, yeah, uh -huh. and he's gonna, you know, and he tries to bring he tries to bring as many people As he can with Na meg fog próbálni annyi embert magával varánni, amennyit csak tud. And that's exactly what he seeks to do with us saints. És és ez pontosan az, amit velünk szentekkel akar meg, megtenni. Now, another, uh, let's see here. Maybe two pairs, three pairs is jó? Jó. Okay. I think. And you know, it's also very interesting that the king of AI. Ő az annyira érdekes, hogy ő a that he hung on a tree. Hogy hogy őt, őt egy fára aggadt. It says that, he on a tree till evening. És azt azt olvassuk, hogy hogy egész éjjel egész este ott lógott a fálon. Deuteronomy chapter 21 versus 22 and 23 it says that everyone that hangs on a tree is cursed. 5. Moseben uh, 21. verset uh, 22-23-as versben azt olvassuk, hogy mindenki aki egy fáról lóg, ő átkozott. But then Paul he writes about this in Galatians chapter de, de 3. De Paul 3:13-ban. And he says, you know, and he, Jesus said this, you know, that he's saying that, this, or I'm sorry, Paul says that this is speaking of Jesus. That the Paul azt mondja, hogy ez Jézusról beszél. Who hung on a tree. Aki egy fán lóbó. Who was, you know, who was made sin, who knew no sin. Aki aki bűnné lett az aki, aki nem ismert bűnt, és nem volt bűn benne. So, you know, perhaps as we've been going a little bit through um, the book of Joshua, we've kind of picture Jesus. És, lehet, hogy látjuk, és, és Jani ezt mondta nekem, hogy, hogy ahogy hogy olvassuk júliusét, a tanuljuk ezt, ez az egész könyv egy, egy nagyszerű kép Jézusról. I think I find it very interesting with the king of AI. De én nagyon érdekesnek tartom, itt a kígyája. Yeah. You know, here ezt. is. He's hanging on the tree. Ah, itt van ő, ahogy lóg egy fárról. You know, Jesus, he loved us so much. és Jézus annyira szeretett minket, that he would become cursed for us. hogy ő átkozó átokkal. That he would be placed in a tomb. Hogy hogy utána egy egy egy uh, sírba temessék. And and as we read here that he that even as King King AI or the King of AI he was uh, under a heap he was placed under a heap of rocks. És és itt is azt olvassuk el hogy hogy utána utána egy egy nagy kőhalmot And and you know and so once again we see here that basically what Paul does in speaking of these in speaking of this um, of hanging on the tree Paul's reaching back és amit látunk, to hogy Pál tesz itt a Galatai levélben, hogy hogy ő visszanyúl a, a, az öt mózeshez. And, and no és azt olvassuk, hogy, hogy az aki aki nem nem ismert bűnt, ő bűnnel hogy elvette a mi átkunkat. It's so powerful. He took our place. És és annyira erőteljes, hogy hogy ő a ami helyünkbe lépett. You know, he um, you know, so see És uh, uh, látjuk ugyanakkor, hogy Jézus megverték. Um, but then but then the king of De ebben a történetben, hogy aj királya. Is that that he, as well he was a cursed one it, it ő volt az átkozott but then he was placed under that heap of uh, under the great heap of stones that De remains to this day ő volt a nagy kőhalomnál ami ami még ma is ott van. and so it's it's just an interesting picture here És ez egy érdekes kép itt but the great but once again the greatest thing is always Looking at Jesus. A a dolog az and seeing what, what he accomplished for us hogy on meglás, the cross. Hogy azt, hogy ő mit ért el, that, a that he loves us so much. But once again, that he didn't just die and remain in the grave, but that he rose again. But then also, you know, strategically speaking, um, this was also smart. Strategiai lakbesevés, opozsvad. Because you know, um, you know this later it would actually um, muster the Canaanite army. Hogy? It would like um, kind of like put a stop to the hogy, hogy ez, from Canaanites. Később azokánál, hogy ha csereg előtt egy ilyen, egy ilyen, ö, olyan fal volt, ami, ami megállított őket. Yeah, yeah, and further, you know, also he was a wicked king. Később olvassuk, és látjuk azt, hogy ő egy gonosz királyból. So és a bibliai mércére you know, uh, Megérdemelte ezt a büntetést. Olvassuk el az utolsó ötfe, öt verset. Ekkor oltárt épített Józsui az Úrnak, Izrál istenének az évvá ahogyan ahogy a megparancsolta Mózes, az Úr szolgálja Izrál fiainak és ahogyan meg is van írva Mózes törvénykönyvében. Oltárt épített faragatlan kövekből, amelyhez nem nyúltak vassal, égő áldozatokat áldoztak azon az úrnak, és bé békáldozatokat vágtak. És felírta ott a kövekre Mózes törvényének a mását, Izrael fiai előtt írta fel. Az egész az egész Izrael annak vénei, elő, előjárói és bírái ott álltak, kétfelől a láda mellett az Úrszövetség ládáját vívő Lévit a papokkal szemben, mind a jövevények, mind a született izraeliek fele a, a Garizim hegye irányában, fele pedig az Ébál hegye irányában, ahogy a Mózes, az Úr megparancsolta, hogy így áldják meg Izrael népét első ízben. Azután felolvasta Józsué a törvény minden igéjét, az áldást és az átkot, pontosan úgy, ahogyan meg van írva a törvénykönyvben. Mind abból, amit Mózes megparancsolt, egyetlen szó sem volt, amit ne olvasott volna föl. Júliusú Izrael egész júlekezete előtt meg az asszonyok, gyermekek és jövevények előtt, akik között köztük értek. So after the victory. és a, a győzelem után. Once again, there was um, it was God who received the glory. Isten volt az aki aki aki a győzelmet, aki a dicsőséget kapta. And the one thing that's very interesting about these altars is that when men would look at them és ezekben az oltárokban az az érdekes, hogy amikor az emberek rátak nem nem látnánk egy, nem láttak az emberek egy ilyen gyönyörű formákat. what wasn't drawing attention to És annyira tetszik, hogy ez nem az embereknek a figyelmét vonta magára. drew attention to God. Hanem ezek az oltárok Istenre terelték az emberek figyelmét. And you know, and And I love that. És és ez onnyira tetszik nekem. Because so too often Mert sokszor és gyakran sad the says like people are all about the man. Somor ezt mondani, de sokszor az emberek a, a, a saját sokszor az emberekért yeah. vagyunk és tesszük a dolgokat. You mm know -hmm. and and too often you know it is it's it's about the man. És és sokszor tényleg az emberről szól az egész. Who's leading worship? A oh, it's him. Cool. Ez ő, akkor jó. Is it who's leading worship? Who's leading worship? Oh, I don't like how he does worship. Őt bírom, I, őt I, like, I like, so I like, how they worship. Tetszik, who's but, I like Oh, him? I don't like him. Ő, nem oh. Is it, oh, it's him? Oh, yeah, I like ő, him. Akkor, I akkor ő ő ő ő you see, like how they worship. But, but, I like how The man. Annyira sokszor az emberről szól ez. And it ought not be that way. És ennek nem szabadna így lendíteni. But that's why I'm so excited about heaven. De, de annyira, annyira izgatott vagyok, pont ez miatt a Mennyországban. Because when we get van. to heaven. Hogy amikor oda csak we're just gonna be before the throne of Christ. Csak ott leszünk Krisztus trónja előtt. Egyetlen emberről, férfiról vagy nőről sem lesz ott szó, hanem csak And I love that. És, és ez annyira But, and I pray though that we would keep our hearts and attention on the Lord instead of just always trying to, you know, the, instead of keeping focus on men. És az az imám, hogy hogy hogy az emberekre fókuszálnánk, és őrájuk figyelnénk, mindig tartsuk, ami figyelmünket az Úron. And closing És és Ami egy, egy nagyon jó gyakorlati része. the law Who was it read to? Kinek olvasták a törvényt? It was read to the kids. A gyerekeknek. It was read to the strangers. Az idegek, a jóvevényeknek. And, and guys and I, this is what I really especially for us parents. Is is this különösen a szülőknek fontos. You know, I believe that it's very important for us and I think it's a good encouragement. És hiszem azt, hogy ez nagyon fontos, és ez egy nagy bátorítás. To spend time the word with our kids. Hogy, hogy töltsünk időt a, a, azzal, hogy, hogy Bibliát olvasunk a gyerekekkel. I have not read the word of God with my kids, you know. All the time. Nem mindig olvastam a gyerekeimmel a, a Bibliát, but about a year and a half ago. De hogy körülbelül másfél évvel ezelőtt. I, I I started to read the Bible with my kids, like almost every single night. Este olvasni a gyerekeimmel a, a Bibliát. And we would read like this little kids' Bible. És ezt a gyerekeknek való kis Bibliát olvastam. It right itt van az iPad-en. The Beginner's Bible. A, a kezdő Bibliája. <laughs> and, and so I, I would read I read this with my so with my year old és ez olvasom az én éves And you know I love like every night. És ami ami annyira tetszik, hogy minden egyes este. még that when even if I'm like exhausted, he's like akkor is, hogyha vagyok merülve, tudja, hogy ő neki menni kell aludni. He goes hogy Biblia, Biblia. And he doesn't want to go to sleep before he we read the Bible. És nem akar elmenni aludni annélkül, hogy a Bibliát. I know he just doesn't want to go to sleep. But csak aludni nem akar. But I tell you guys, it's one it's been one of the greatest blessings. Because in this year and a half. Mert ebben évben, my my nine-year-old son. Az enki 9 éves fiom. We were reading the Bible together. Amikor olvasuk együtt a Bibliát, he ended up giving he ended up giving his life to Jesus. Ez alatt és ezzel közben adta az ő életét Jézus. You know, there's no greater joy than when your kid give, you know, like I want I want to accept Jesus. És nincs ennyien nagyobb bürom, amikor azt mondja a gyermeket, hogy úgy szeretni. We've, we've been elfordul. and then as we've been reading, you know, I don't. C since I'm a pastor, I try not to push like everything on my kids. És, és miközben orvosunk és, és azért különösképpen, mert pásszor vagyok, nem szeretném nyomni ezt az egészet a gyerekekre. He started talking to me about you know baptism. De elkezdte, kezdtek beszélni nekem is beszéltünk a a bemerítkezésről. He's like I want to get baptized. Azt mondta, hogy én én szeretnék bemenni. Like, he, he's like I know I should. És és azt mondta, hogy hogy tudom, hogy nekem kellene. And and you know, and so I was able to talk with him and share him share with him what it, what baptism is all about and it all came from this. És abból lett jött, ebből jött ez a lehetőség, olvastuk a bibliát, és abból jött a lehetőség, hogy elmondhassam, hogy mi is a benediktkezés. He then went from this child's bible now he just wants me to read the real bible with him. És és ő most már nem akarja ezt a gyerekbibliát olvasni, hanem az a rendeset, a a felnőtt bibliát. And so now I have to, you know, it's like I have a, I don't want to read Both tonight, okay, I got to. You. <laughs> you know, but but God's really moving. because and, and, and I want to encourage you, parents. És titeket, uh, because I was kind of, I was like afraid to do it. Mert, mert ettől, hogy because like I said, I want want like my kid to like, mert nem akartam, hogy, hogy utáljon engem a gyerekem az miatt, mert én pásztor vagyok, akkor én, nekem, én most lenyomom az ő torkán ezt az egészet. And like, and they, they Hanem ez volt a leg, legjobb és a legszebb dolog, hogy, hogy most leülünk és ők akarják. And I pray and so I want to encourage you guys in that. And we'll see God and you'll see God just do amazing things in your in your children's lives. És látni fogjátok, hogy a gyermekek a gyermekeiteknek az életében Isten hatalmas dolgokat fog elvégezni. And so I want to just in in closing there is just that we would that for his parents to consider that. És és zaráskepen szeretni szeretném a szülőket bátorítani arra, hogy hogy vegyék fontolóra. Let's pray. Imatkozzunk. Lord, I thank you um just for your word. Uram, neked a, a te I thank you so much just that um Lord is um especially for these last chapters chapter these last three chapters Lord that we've been reading and, and even for the whole book of Joshua just Lord how it's just so powerful. Köszönöm, Uram, neked ezt a, a, az egész könyvet, mennyire erőt hagy és különösen a az az elmúlt három fejezet amit olvastunk and Lord I just pray that Lord just that we would take these things to heart és uram kérlek Téged, hogy hogy had had vegyük mi ezeket a szívünkbe that we would apply them to our lives hogy alkalmazzuk a mi életünkben Lord ezen. that we would just uh, cling to you trust in you um, hogy hogy legyünk előtte tiszták és bízzunk benned and Lord I just pray that um, Just for my brothers and sisters here, Lord. És uram, uram imádkozom a testvéreimért. Lord, just continue just to just to mold and make them, Lord, into Your image. Hogy, hogy a, a továbbiakban is te áld meg őket és formáld őket And Lord, just that, um, Lord, that, everything that Lord, that all those, the things that we take in, Lord, that we would just live out és mindaz ami, amit te adsz nekünk és mindaz amit magunkhoz veszünk hogy imádkozom hogy ezeket, ezeket mi meg is éljük és atyám, um, for all the mothers here. és atyám, különösképpen főleg a mai este szeretném megköszönni neked az összes jelenlévő anyukát lord and just i ask father that you would just uh, pour out your blessings upon them és kélek téged atyám, hogy hogy árasz ki a Te áldásodat őrájuk. Lord they're... In, truly incredible. És atják te te valójában gyönyörű és és elképesztő vagy. Lord, in, in, just in how they're sacrificial. Hogy, hogy um, like the moms, they're sacrificial. hogy Köszönöm neked azt, hogy hogy az anyák ennyire áldozatkészek. készek. that that how they care for the kids. És, és azt, hogy, hogy amennyire, amennyire törődnek az ő gyerekeik. So és hogy, hogy annyi mindent tesznek. Lord, and even so often um, you know, dads, És örülünk sokszor mi mi apukák Szerencsések vagyunk. we get to go off to work and get a break. Mert elmehetünk munkába is és, és kicsit szünetet vehetünk. But Lord for the mothers, Lord that are with their children. De az anyáknak urunk akik akik mindig velük vannak. Raising them. Akik nevelik. Lord and even as they go to work and come home from work and they don't get any rest. Még úgy is, hogy elmennek munkába és és hazajönnek és akkor sincsenek. <laughs> you know, Lord just richly bless them. És kérünk téged Urunk, hogy hogy gazdagon áldd meg. Őket. Lord, just give them continue Lord just to pour your grace upon them. És és árass a te kegyelmedet. And, and Lord just as as they're doing Lord what you have called them to do. Because azt teszik, amire te elhívtad just, őket. Lord, may, may, Lord we also um, pray Lord and that's as, as as the Lord for the mothers as they just desire for their kids to just love you. Just Lord may May as mothers, Lord, as uh, uh, may they just be able to lead their kids to You. És kérünk téged urunk, hogy hogy legyen meg az a vágy, az anyunkáig hogy hogy akarják a, a gyermek gyermekeiket uh, te hozzad vezetni és, és és és csak hogy hogy ád meg őket. And so, Lord, we give You all glory, honor, praise. És és téged ádunk és és és téged a dicsőség. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen.